گرانو منوالو زندہ دوکان پتا یاد درئید سرائیدین اسلامی کیسر ان سیڈی سنٹر حنیف اللہ ان قدرت اللہ دوکان نشتراباد براستہ مدینہ مجد دنیس سکندر پورا چو خوش موبایل نمبر دی زیرو اقصی اکانومی 502 دمو بیدیان نمبر 030 اکانومی بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلنا الكلمت دا مصنف د فصل کې ذکر کئ مفہوم اجمالی د کلمه بیا مفہوم تفصیلی د کلمه بیا درم نمبر ک اقسام د کلمه سلورم نمبر ک بیا ذکر کئ ودا د حصر د اقسام د کلمه او پینزم نمبر کې بیا ذکر کئی علامات د اقسام د کلیمه مفهوم اجمالی د کلیمه یو مفهوم تفصیلی د کلیمه دعا اقسام د کلمه در ود حصر د کلمه فقسامو کې سلور اور علامات یا پینځه مخه خبره علامات کوي وم ټیکټو ک तारीफات ونهوم ټیک سمات کې راځي کنه तारीफات ونهوم د کده علامات هم तारीफات خود شید به دی یو زهنی دی یو خارجی دی نو زهنی په तारीफ پہ جن دی خارجی خارجي په علامت پہ جن دی نو کته وته پینځه مخه तारीफات ونهوم او کدا څنګه کېانو برچلو کا مفهم اجمالی او مفهم تفصیلی یو ګرځاو مصنف ذکر کوي مفهم اجمالی مفهم تفصیلی دی یو ودا د اقسام د کلمت دلیل دا حسر دا اقسام و دلیل د حصر د اقسام او کې درې قریب ذکر کوي سلور او علامات ذکر کوي پیندې هیڅ خبره و دي او زیرا او دیکو بیخی دی گوری او دغای دا کتاب سانو اللہ تا پریخی دی خان نو مفوم اجمالی الکلیمتو دا مفوم تفسیلی دا دا چه کلیمه لفظ دی لکه اصاد وزیعات وزیع دی لیمانان د دغی خط کی دا پارا. مفرد انتظان لکی بلور سره ورنوی ٹھیک ده کانا مانا سمج کړه لکه یا کلمه سید نفس من دی وځه د شوی دی لمانند ابتدا आو... ده پر مفرد چدوس جنو منسک نه ٹھیک ده چدوس جنو منسک او یا کلمه یا لفظ دی چې وځه د دواره بلا لپاره لمانان د و چېې او د شو لمانان دوهلو د پاه مفراد چې صرف ولیظیرور سره نه دا خبره خ او د تعریب na بعد د م na بعد ااقاموه مو سرتون په د اقسا ای وفل دا اقسامش نو نمبر درم وجد حسر صدا نو زواب دا کلیمه بخال نی یا بدلالت پمانا کئی یا بنکئی کنیک کو حرب کویبیا بخال نی تعلق بدا زمانی سره ساتی یا بن ساتی که ساتی که ساتی نسشش فیل شو کنی ساتا نبیان سشش اسمش تبل قسم رستی شی ذكرنا روبا سأن كنت رجلا ذليل بانيرا سيديك أنا لأنها ذكرت غبيبها كلمة إما اللہ تدل على مانا ياب دلالت مستقلن كي لك وهو الحارف او تدل على مانا في نفسها ياب دلالت كي بمانا في نفسها ماناها بأحد الاظمنة الصلاة وهو الفعل او تدول یا بدلہ لگتی یا لا مانن تو مانا پی نفسی ها پی نفسی ها ولم یا اقدر ان مانا بیو لیکن مانا بینی مقبرینا دیو دا ازمنو سلاسو سرا وہوالعیسام او سو نو دین ارس تو بوایو اقسام کے بعد تاریفات الاغسام اور یہ چوتی بات ہوگی fadul isسم nu faketari kali matton satud lomanan final غ م nu bay din azminat salaasa na mir pa kiwi د azminat salaasa sa shere no aan y ma وال xal وال اسو تنزم نمبر خبر علامات دا اقسام دا علامات وعلامت هو علامات تا اسم چده سیحت الاخبار عنه وقدایت دیمون تدارازی لکا زیدن قائمون سیحت الاخبار عنه سمانا مسندلی برازی لکا زیدن قائمون اضافت برازی لکا قلام زیدن دخول دا لام التاریب برازی لکا الرجل جر برازی لکا بزیدن تنوین برازی لکه بزیدن دا بزیدن دا دو د پارتی کی گئی اون پاکی حرپ جرد دی اون پاکی تنوین دی و تصنیع تصنیع برازی پیل که تصنیع کی گی زربار آقل او جمع کی گی زربو خواغا اصل که فائل تصنیع کی او جمع کی گی اگر زمیر خواه پیل کوری تصنیع کی گی جمع کی گی نا من کوایی چی دا مزاری دا تصنیع سی غرر کلمه موذاری نتسنیه کیږي جمع کیږي خو فل رحم چيتا تسنیه او جمع وایي نو دا وته پرتبار د سطر وایي فایل سره ونات او دا با ناتم راضی او التسییر او دینم تسیرم راضی دا بنظام واقع کیږي ف ان کل هادی خواص الاسم دا ټول خواص ته تسلی و معناها بخبار عنه و معنا الاخبار عنه او معنا د اخبار انو دا مطلب دی چې دغه د صلاحیت ثا ان يكون محكومنا عليه چې دا د مسندله واقع شي لکونه او مفعولا او مبتدا او يسمى اسم اس اسما اسم اخو دي شي دا د اسم د تاريخي صداسن ويسمى اسما د تيسنګيلي شي د سموهه زکته د اوچت علاقه سمه فسبان له بدوالو قسمونه باندې ا سموويچ اتوالتا او دې مشتق سمون نه زكاتي دي او چت په خپل دوو قسم مقابله نه باندې يعني هر پاند او پهل باندې زکه هر په پهل مسند له ناراضي او دی مسند له راضي لا يكون يوسمن على المانا دا وجندا زه د واسن د پمانا باندې دا باز خلقو باندې رد کوي هغه وي سم ته سمزه کوي ای سموي علامه ته او دا ای سم چی د علامه د خپل مصماوي نو د دې واده ورته سواله کوي ای سم ورته وي ها خبره خبر ختمه او ذمه دا خبره د دا تعریف د دا فعل وحدد الفعل او حد دا فیل چه کم دے کلمتن دا کلمتن تدلو علا مانا پی نفسیا دا با دلالت کی پیو مانا بانے چینا مانا با کینی پا نفس تا کلمتن دلالتن مقتننتن دا ست دلالت چی جخ بی بی زمانی ذالک المانا دمانی دی وعلامته علامات تذار اي سيال اخبار به چه اخبار به فدرس هيکيږي يا نه به مسند واکه کيږي لا عنه مسند نه بنا واکه کيږي بل ودخول قد قد په داخليږي وسن سن په داخليږي وسو په سو په داخليږي والجذم او جذم په داخليږي وتصريف او تصريف په داخليږي ال الماضي والمضارع یعنی مازی و مزاریتا با ذکردان دا کی گی وکونه امران او نحین دیب امر او نحی رازی دا علامات تا پیلی و اتصال و زمایر الباردت المرفوع تی نوز ربطو و تا اتتانی ساکن آده سربطا تا اتتانی ساکن رازی لکا ذربت و نونی تاکیدت و نون تاکید برا دی فا انکو اللہ اذی دا تول خواس تا ومانه ده اخبار بیه ومانه ده اخبار بیه ده ده یکونه محکوما بیه چی ده با مسند را دی ده خبر اخت باشه ویسام ما فیلم ده تا فیلوه ده شه که ده پا ده ده وکی لگراند ده زربات اصوه لشه پل دا کردان تاوه د زربا که دریسی زپراته ده زربا زربا زهدون که دریسی زپراته یو زمانه امو زاره دا که مازی دا اه یو هوا زمیر دیده فائل ها دیده اصد دی یو پاکی فائل پروت بل پاکی کردن پروت دی کردن کردن دی کردن تا پی علوی ضرب کردن خوراک کردن نوشی نوشی کردن سبق خواندن کردن دا کردن ار مصدر سره لګي نو په دې زربا کې یو کردن پروت اته فعل وایي ته کردن ته فعل وو او یو دی کې زمانہ پراته او یو دی کې فعل پروت دې زربا ته مونږ نوم په فیل سره څه خو زکه چې دا زربا اصل کې دا چانه جوړ شوې دي در مزدر نجور شوی او مزدر شده این اغا کردن ده تی در ضربان نجور شده او ضربان اغیتا فیل وی نو د ضربت نوم کی خوده شو په فیل بانه زکر فیل اصل که اغا ضربان دی او د ضربت ده اینجور ده در یزر بود اینجور ده نو اصل اغا نوم کی خوده تشبه خبره بانه پیشو ده زربه که یا زربان ده تا یا پا هو ده اغا پایل ده یا پا که زمانه ده نده نوم ده اصل که خواد چه مستر ده مستر تا فیل وی لغت که زربه تا زربه ولی وی ده مسمه شو پا نوم ده چه بانده اصل با سیشه دا, دا وجه تسمیه دا ذکر ویچه و هو المستر. سو و يسمع فیلا با اسم اصله فا اسم دا اصل ذکر اصل فیل دا چانا جوړ دا مصدر ما لانا دا هو فیل الفائل مصدر فیل د فائل په فاقیقت کې فیل فا دا که دا زرب دی نو دیغون فیل تا دا یو جوس فا وجه نم که خود دیس واحد الحرف او تعریف هر چي کلمه تو يا کلمه الا تدل دلالت نه کوي علامان پرمانه باندې کې نه ځه بل تدل بلکې دلالت کې علامان پرمانه باندې بي غیره تحقيق نه نه پر غیر کې لکنه حامل وین نه معنا الابتداء معنا د ابتداء وي لا تدل عليه او دا من تا ابتداء دلالت نکی الا بعد ما زکرا مامنو لابتداء مگر علب که چی اول سید ذکر که کل بسرت والکوبت مثلا تقول سرط من البسرت الالکوبت یلکا کتزان من من زوته کانانو دا دلالت تا مانا نکی ترکمی چی تتنا مخی سرط من البسرت الالکوبت نکی وعلامتو وعلامت علامت ده داره اللہ یسیحل اخبارو عنه و به علامت داره چه نبسی کی اخبار عنه ده دینا و لا به نفذیبان ده مانا داره چه حرق بنا مسند را دی نب مسند دی را دی بغیر ده تعویلنا موغولتا حروف جاره مبتدا واقعی اکل کنا و تعویل موکا بغیر ده تعویلنا. تعویل تعویل مو او دلتا بغیر ده تعویل و علامات نسمائی بله چې هر په نه علامات تااسما ولا علامات افقاللی نبا به قبلی علامات تا حالو نامیر سردي ک را دنګ یاره یو خبره کومه ب دبي ما سی وهخر سره ت غنور خو خبرو پوه و ب دبي د ما یوګزاره ش کوم دا حرب ارکل دونا بپیده شده نو دا یک کلمه دریم قسم شلگر دو دا صغاق بینیولی او دا اسی کتا لرسین تا بگزار کرده وینا نکنه جواب کتاب ملاور که تی گوره تا دا مخرا دخری مالکا ولی الحربی بی کلام العربی پوایدو و دا حرب تا پارا په پا کلام د عرب که دیر پیده دي دی کربت بین الاسمن دی جوڑ راوید ومان ده اسمانو که لکه زیدنو پداره یا پمان ده پیلینو که لکه اوریدو ان تذربا نگه ده اوریدو ده تذربا منس که جوڑ چارا وست یا ده اسمو ده پیل که لکه زربتو بالخشبتی تا دا بانوانو تا مانا خوب داو زربتو الخشبت لرگیمی وو نو <تصفيق> مانا با تکیده که غلطیده با لرگیبا ویدن لولاس خوکی یا ته د دو جملو رابط راولی لکن جا ان زید اکرمته ثاني زید شرط اکرمته جزاء ده د ربته ده ان روستوی و غیر ذالک من الفوائد تا غوی لگی پیده ماته تا ذکر ده نورم ډیره پیدی او تار په فرقش من ثانی ثالث ان شاء الله تعالی ويصم حرفا ده حرف له شی لوقوعه فی حرفا ذکا ته دې په کلام کې طرف واقع کیږي اے په طرف کې واکې کیږي نو کتوا چې زبره تو هم په مل کې برابر لري راکزيدن قددار قددار په ففا مل سره غلې جواب داله چې طرف دا مطلب دی چې مخ مصند او مصند له نه واکې کیږي دې مصنده الله اکبر دې څنګه او مصند له نه واکې کیږي ایز لاسو مقصود نه ذات مثل المصند من طرف دا معنا شنو مسند راجله مسند دي له وشالهكا اغورا مفهوم اجمالي للكلمه ومفهوم تفصيلي دا يا خبرش يا هويا مفهوم نوع عام بك باش بيا اقصى أخصا اقسام الكلمه باش بيا دليل دا اقسام تريش بیا تعرف دا اقصامو تعرف که بدا وجه تسمیه و تعریف دوال راشه او بیا علامات تسمیه تیج مطینزه خبری بابرابر جدا کولی شکالا بس هم تب